Er, hvad hedder det endnu en gang samlet på, øh, på vores lille loftrum. Vores loftrum, det er jo Simons Gamerværelse. Og vi har fået besøg i Freundschaft og Friends af en, som vi begge to har været pændevenner med i noget tid, Lasse. Ja, jeg kan huske øh, Husk mig? den første samtale, jeg havde med personen, det var omkring øh, snacks. Øh, og der fandt jeg ud af, at øh, den her person spiser øh, durumruller med tun og lagerrejer.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 varm, eller øh, du med lægerrejer. Og jeg kan faktisk virkelig godt lide begge dele. Jeg synes, det er lækkert. Jeg elsker også rejekoktale, så jeg synes, det er sådan lidt en rejekoktale ned i en duer. Alle mine venner du... synes også er sygt klamt. Ja, fordi nu bor du jo på Nørrebro. Ja, jeg hvor... tror ikke, jeg skal gøre det der. Præcis. Og jeg er nødt til lige at bo på Nørrebro i, hvad var det, seks måneder, og det var lidt for mig sådan en med heaven. Altså, det var ja. virkelig lækkert. Har du nogensinde prøvet at spørge efter en duer med lægerejere? Jeg tror jeg ikke, jeg tror, jeg, jeg, tror altså, hvis jeg gør det straight ja. away Anholdt? Ja, det gør jeg ikke. <laughs> Nogle ringer efter <laughs> ja. politiet på en på, andre aldrig, men alligevel, der sætter de græns. Præcis, det slut. Ja, det Ring. gør jeg ikke. Ring efter usten. <laughs> hvad hedder det? Udover at spise durumrulle med lagerrejer, hvad? undskyld, hvad er en lagerreje? Altså, jeg tror, det hedder lægerejer. Jeg ved ikke, hvorfor det hedder læger. Altså, rejer i lager. Ja, ja. Okay. De, de rejer. De, de er forbudte rejer, hvis man har set ja. øh, den her dokumentar. Ja, okay. Ja. Ikke for at kaste Nej, jeg, jeg spiser oss. også. Okay. Så det det ikke tror jeg, jeg faktisk altså, også i du bare rejen. No, okay. Altså ikke rejen i du med bare Kun. Jeg kan godt lide en med sådan en ja, det er også sådan det, det, det er Så det at sige en, en lagerrej. <laughs> det er det aldrig det, det, en rej... for... det En Det er været i Følge der stod der budget, lagerrej. Så siger vi det. Det er fint nok, det ved jeg faktisk ikke. Det kan jo ikke argumentere for i nogen måde. Men Sofie, hvad laver du ellers for tiden?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 Okay. Lasse, sidder du virkelig og gumler de der vingummebamser, imens vi optager? Eller var det bare ja, mit da... der... Nej, men jeg kunne også godt lige spise en lille en. <laughs> Nej, men det er fordi, jeg, jeg har bare jo lige... købt vingummebamser i dagens Nej. anledning. Fordi det var din <laughs> yndlingslags, nu. Kunne... Jeg ja, elsker vingummebamser. Og det er også en af mine, så jeg kommer til at svært det. Også fordi i dag, da jeg placerer mig selv så tæt på, øh, på skolen, at jeg faktisk godt kan nå den de andre par gange hvor der har været Maltesers og så og sådan noget, der har været så langt væk at jeg kan nå den mm. jeg overvejer også at sige øste men så var jeg sådan det, det kan jeg ikke overskue. <lødelsen> det skal jeg også det, det, det har jeg mig. lært at spise det er som om sådan hele mit liv synes jeg det var det uld og så lige pludselig en eller anden dag så crave jeg Østerejere altså Ej, jeg og sådan så har jeg bare sådan når jeg køber chips nu så skal det være Østerejer. ja det er en underlig måde ja, det at det har besat mit, mit sind på for ja. at, og nu går det ikke væk igen nej aldrig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 Bare har du nogensinde nogen haft et venskab til noget, der ikke var et menneske? Jeg har altid vokset op med dyr, så jeg tror, jeg har meget haft det sådan der med min forældres dyr, mine forældre har og sådan noget. Så jeg tror meget, det er meget sådan hyggige ting. Så de kan ikke sige noget tilbage. Og man elsker dem jo ligesom, man elsker sin familie. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det, det er min ven. Det tror ikke, hvad du nå, men... har du haft et venskab til noget, der ikke nå, men, var nå, men, det var, var fordi, bedre. jeg lå i min seng, hvor, hvor den her hund, jeg har haft en weekend for mig selv, og det er lang siden, jeg har haft det. Men du kunne også bare sige, <laughs> at der... et venskab til dyr, så. Altså, fordi hvad ellers kan man være venner med, der ikke er et menneske? Nå, det, det, det kunne det, jamen, det kunne godt være, at der var noget. Altså, Det ved jeg ikke. Altså, er også bare min... nå, men det var fordi, så, fordi så, så tænkte jeg den endnu længere ud.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 De førte ikke en samtale, Ej, men, det han sagde sagde jo, os, bare, men han sagde også, der var en form for tryghed. Det er rigtigt. Det er altså sådan lidt corona-crazy times selvfølgelig. Men jeg forstår jeg, kan godt forst... ja, jeg forstår, jeg tror mere, det handler om, at man føler, at man connecter med den, en ja, ja, en eller en fanden, har sådan, det kan godt være. Jeg kom bare til at tænke på det, så sådan, at jeg gad egentlig godt at spørge dig om det her. Fordi jeg følte en eller anden form for... Altså, jeg, jeg var bare rolig, og det var, altså, der var tryghed, og det var sådan, jeg havde ikke brug for at være sammen med nogle venner, fordi jeg var sammen med den her hund. Ja. Det kan altså, jeg godt forstå. Og det er jo klart, det, den kan jo gå under stadt, mine venner. Den nej, er hun, nej. men bare lige, altså... Det kan jeg også godt forstå, at din ven har haft det fedt med elefanterne, eller sådan. Men, men, men det er for, altså og så sætte det op til et venskab, det måske. Nej, men så ikke et venskab. Men ligesom kunne få glæde. Altså, jeg lå bare i min seng og tænker, jeg gad faktisk godt at tale med om det her. Så er jeg faktisk lidt glædet mig til at kunne tage det med dig. Ja, det er jeg for. Altså, det var så fint indspark, synes jeg. Tak. Sådan Men hvordan, okay, hvis så man så er at menneske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 så længere man selvfølgelig på en eller anden måde får sagt til sine venner, hvis man er sådan, du gjorde mig lige ked af det der, bare lige så du ved det. Nogle gange behøver man ikke engang en undskyldning, føler jeg, men så er det bare rart lige at få det sagt, og ligesom få mig 100%. ked en grænse. Ikke? Men ja. så er det jo også fint at kunne lægge det bag sig bagefter, så det er ikke fordi man skal gå og sådan, huske, nej, nej, sådan, kan sådan der du huske, at du bandage. sagde det der. Ja. Men, men til gengæld så er det jo virkelig vigtigt at kunne netop sådan, altså sætte en grænse, hvis folk de kører en midt over, som, Helt som din veninde gjorde i det der det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Men men det syste det er næsten sådan et er om du tilgav det eller ej, men noget andet at du også bare sådan blev i det. Ja, men også alle mine venner sådan omkring. Man kan jo huske de var også bare sådan. Jeg fatter ikke, hvor du kan. det er virkelig stort af dig. bare bare sådan ej, stort. Ja, <laughs> og jeg havde det jo mega nede hver eneste gang jeg skulle være i lokal med begge to. Jeg kunne ikke lade være med at være pisset ud og tænke sådan at gør det steder sted sammen og sådan, du ved, det var jo ikke. Jeg tror bare det var mig der bare så gerne ville sådan bibeholde mine min at jeg ikke kunne sige fra. er jo også fucked up egentlig, at du får ros.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 Er hun bedre tjent, uden at få det at vide? Ja. Sådan, skal vi bare begrave det, og så sådan, kan hun leve videre og være glad? Eller der er der nogle gange bare tænkt, at jeg tænke, videre videre. Siger, måske ville jeg bare ikke have vidst det. <laughs> det er, måske vi havde det faktisk bare været ja. Men det kan også godt følge til en vis del. Ja. Fordi sådan her, tænker jeg også nogle ting, men der er også, altså, der, er også der, er der fandme også en grænse. Hvad for nogle ting altså... vil I så sige, at er fint, at folk holder for sig selv og ikke fortæller jer ja, for eksempel?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 Hvis at, øh, jeg nu havde det stramt med hendes øh, eks men han lige havde slidtet ind i hendes DM, og de havde en hyggelig samtale om nogle gamle dage og sådan noget, der ville vi også bare hellere bare sådan... Det holder du bare for dig selv, for der er ikke nogen grund til at skabe en stemning, uden der var en stemning. Altså, der er ikke nogen grund til at, ja. at skabe tanker, uden der var noget i det. 100 procent. Især æ, altså, når der ikke er noget i det, fordi så kan det hurtigt blive sådan en par nøjere ting, ikke? Ja, ja. Altså... ja. Så, så,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 og det føler jeg bare sådan god, ved det virket bare for mig det er rigtigt et ligesom små ust omkring ja. de hemmeligheder og så se om de hemmeligheder kommer ud præcis på eller måde. bare sådan ja. små bitte ting ligesom <laughs> ja. sådan uh, sådan ligesom fået fået nogle lidt feller på eller noget ja. ja, den har jeg også brugt mange gange den der sagt hemmeligheder jeg godt hvis det ikke ikke det hemmeligheder men nu prøver vi lige personen af jeg nu, ser bare lige, se. lige, nu ser vi lige om der er noget røgret ja, altså, man kan jo aldrig helt gå der hvis nej. mennesker vil være nogle røve, så er de nogle røv ja og jeg føler også at altså sådan, selv de mennesker som egentlig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 Ja, og nej, eller jo, jeg føler faktisk at jeg er rigtig god til at give råd. Jeg er ikke god til at følge dem selv, tror jeg. Så tror jeg, at der er mange mennesker, der har det, ikke? Men, men jeg tror, at der er mange af mine venner, der kommer til mig for ja, at få råd. Især sådan kærlighedsråd, jeg ved jeg ikke hvorfor. Er du så god til at give råd, som de gerne vil høre, eller hvad du virkelig mener? Jeg siger 100% tingene, som de er. Okay, fordi det, jeg forventer det samme tilbage. Altså, jeg tror meget øh, af tiden sådan før, at der kunne jeg godt finde på bare at sige ting, folk gerne vil høre, ikke, for ikke at sove personen. Men jeg vil hellere bare sige tingene, som de er, tror jeg. Ja, det er sgu det værste. De der, der bare giver mod... Sådan, <laughs> er det, det dig? Det. Nej, ja. Jamen, altså, det er det jo nok lidt no nogle gange. Jeg vil sige, at jeg er blevet bedre. Det er en proces. Jeg, jeg har også været igennem en proces ved sådan at stå ved ting, jeg mener. For jeg må lige ærlig indrømme sådan... I starten, altså i hvert fald med mig i Idas vendskab, der var jeg virkelig sådan... Jeg siger at jeg skulle bare, at det hun gerne vil høre, for så bliver det skulle bare sådan lidt...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 Ja, og, man kan også bare virke, og det er jo også bare en, en, en vild misforstået opfattelse, at det er at sige nej, eller at sige tingene, som de er, eller at være mm -hmm. sådan kontant, det der med, at så er man sur. Yeah. Og, og, og det har jeg jo også fået at vide vildt meget igennem mit liv, det der med, at du er altid så sur, eller du er også så skrab, eller du yeah, bare er bare en jæle, eller sådan. Yeah. <laughs> en sådan øh, ja, okay. Øh, men, men, men, men hvor det jo virkelig bare handler om, at man jo bare siger sådan, jeg har ikke lyst. Ja, til præcis. at tage i byen, eller jeg gider ikke at hjælpe dig med at flytte. Eller ja. sådan noget. <laughs> Aldrig. Og, og, så, og så er folk sådan, du er så fucking sur. <laughs> okay, jeg gad faktisk godt lige så høre noget så. Lad os så sige, at jeg køber et par nye sko, jeg er vildt glad for. Mm. Altså, I kan se glæden i mine øjne. Nu er I jo begge to nogen, der siger tingene som der lige ud og sådan noget. Køb nogle sko, jeg er vildt glad for. I kan se, at jeg er glad for dem. Vil I så sige til mig? Lad os lige svare i altså, være sådan... Ikke lige mig, men de er nok klare til dig. Total tavleder, så Måske skulle kun bare sige ja. Jeg ville bare sige ja. Okay. Det tror jeg du tror Du vil sige? Nej, der havde nej, var jeg bare mere tavligt. Nej, det er ikke tavle. tavligt. Jeg tror, det kommer an på. Og igen, det kommer faktisk også an på, om det er dig eller om det er en anden. Altså ja, for jeg vil først lige så sige, du gjorde det med de pummesko, købte men i De pummesko, de stoppe nu. <laughs> nej, nej, men det var bare for? Altså det lyder som noget sig. du ikke er kommet Nej, det er han ikke. Men det var også, var jeg var ting, ikke altså. den eneste. Nej, nej. Det nej, var så, alle der nej, så, så, så de sko, er så derfor Så, derfor, så skete det jo en ting, så kommer der en kom min søster, og så det var sådan okay, fint nok. Jeg har lavet et fejlkøb. Altså sådan, sådan, <laughs> sådan, sådan der, sådan der. Det var jo en skørsko altså. Altså synes der var i den. men altså, hvilken slags sko er det her? det, sådan en. Tror kun det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 Men, men, men jeg synes i hvert fald at, at måske så er du lige en undtagelse men ellers så er der også ting hvor jeg ikke føler at folk behøver at høre sandheden fordi ja, ja, sådan der med og sådan, folk er lidt blevet klippet jeg kunne aldrig finde på at være sådan der det går nok grimt hef, hvad er den for til det havde været sjovt. Har du lige, ja, har du lige klippet en page? Ja, sådan, det tager fucking lang tid, før de dog kommer ud igen, og det ligner lort. Altså, sådan nogle ting. Eller hvis folk normalt føler jeg også, måske hvis folk havde købt et par sko, altså sådan, som de var vildt glade for, og som jeg ikke havde noget pænt at sige om. Altså, der synes jeg måske, den der med, sådan, at du har noget ordentligt at sige, så skal du også bare klapke kaj. Men da du bliver spurgt, selvfølgelig. Ja, jeg har fundet. Nej, heller ikke, fordi det for at forestille mig heller ikke, at du gør man bare rander rundt og sådan. Skal du lige høre min mening om de der boxere? Nej, bare en fejlskud. Ja. ja Grimt, rimt, den rimt. der presser der. Oh, men, men hvis folk spørger, så forve, så og så tror jeg også at folk godt ved med dig, ikke? Hvorfor forestiller mig sådan? Ja, ja. Ligesom de også ved med mig, sådan. At hvis man så spørger om vores mening, så forventer man vel også at, at få den sådan altså i sandhed. Mmm. Okay. Tror du, det gør du der også med mig, når du spørger mig om ting, gør du ikke? Jeg ved, jeg får sandheden. Jo jo. <laughs> Og lader du så ikke bare være med at spørge, no, no. hvis der er noget du vil have jo, på? Jo jo, men altså, jeg vælger jo. Altså ud fra hvilket svar jeg gerne vil have, så vælger jeg jo også, hvis jeg hvis jeg virkelig vil have sandheden omkring ting, det er også ting jeg går op i. Hedvender jeg mig til dig, hvis det er ting jeg godt bare vil have en lille skulderklap for bare lige sådan ja, andre kendser. Så vi skal bare ikke vælge den anden en. Bare, bare ligesom fordi der ved jeg der kommer, det så godt ud Ja, Når det. der skal være nabo måske, så er der måske lidt mere. sådan.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 kan mødes i det der med, sådan at din veninde ringer for at være vildt glad og fortælle dig noget, men at, at du kan være så ærlig, fordi mm. det der det er jo virkelig noget af det mest skamfulde i verden. Det der med sådan nærmest at være jaloux eller misundelig. Fordi det er jo sådan, eller, det føles lidt, da jeg sagde det. Jeg tænkte sådan der, nu må bare ikke tænke, at jeg er sådan mega jaloux Nej. eller misundelig, jeg er bare virkelig ikke kan have, at hun får en kæreste, fordi at jeg ikke kunne få en. Og sådan. Men det er jo heller ikke det, men, altså, det, det, det handler om. Nej, det er jo altså, ikke jaloux, det, det er jo fordi, man selv måske ikke er så altså, glad for sig selv, eller glad for at det, så sker mm. med sig selv så det er det også bare svært at være glad for andre, jo. Ja, yeah, altså, helt sikkert. Vinder minder meget om det der også, når man skit i et forhold, synes jeg, altså, venskaber og forhold på en eller anden måde, at hvis man heller ikke godt klige sig selv, så, man heller ikke, så er man jo ikke god for andre. Mm -hmm. Det er så et venskab eller et forhold, eller alle mulige relationer. 100 ja. Men det er i hvert fald, altså sådan, det kan jeg godt forstå det to fordi det, det er, selvom at det har sig som en lille ting, i virkeligheden en kæmpe stor ting, at man kan gøre sådan der i venskaber. Mm -hmm. Og at man kan være så ærlig, og man kan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 Ja, jeg er ikke interesseret længere, eller omvendt. Altså, så er det bare ikke det ved. Så jeg tror, at det, det er sådan et rushet af det. Det kender jeg godt. Så havde jeg også, dengang jeg var single. Det var også hver gang, jeg mødte nyheden. Var... Det men ja, jeg sad virkelig det der det var mig. Altså, det der det var en til en mig. Så, så tænkte jeg, det her, det er jo virkelig the love of my life. Og så gik der bare ikke særlig lang tid. Så kom jeg jo til mig selv igen. Ja, ja. Så er det så, om den er Amors lyserøde pil ligesom blevet taget ud af tændingen på mig igen. Og man så bliver sådan lidt sådan, at... sindssyg på en eller anden måde. Altså, ja. Ja, ja, ja, det gør man. Ja. Og lige pludselig sådan, så, og, og, og, og alt er perfekt, og alt er fedt. Ja. Øh... Og man vil droppe afsælder med ens venner, føler jeg lige, for at være sammen med den her person. Altså sådan bliver jeg. Jeg bliver helt sådan, Meget måske skal jeg melde mig syg på arbejde, for at være sammen med den person. Jeg tror, at altså... det <laughs> fordi, jeg kan godt blive hurtigt betaget af personer, hvis ja. jeg lige pludselig, altså det er noget nyt, og det er noget nysgerrigt.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 Nej, nej. Ja, ja, ja. Og så kommer vi ind, og så står du og kysser med Julian. Ja, men var... Vi når jo igennem alle stadier i et forhold der. Og så var det bare sådan, py, er, så kan vi godt kigge ind der igen. Ja. ja. ja. Hun skal fanden ikke ind i familien. Nej, det kommer hun heller ikke. Der gik en uge, og så... Øh... Så var det slut. Ja, så var det, slut. det var virkelig heldigt. Er det ikke utroligt, hvor hurtigt vi vender os til dårlige arbejdsforhold? Chefen, der siger, at det er en del af oplevelsen...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 Nå, Sofie, vi har fået nogle... Vil du række med min uh, telefon? Fordi jeg vil lige så godt være ærlig. Vi har jo... Nu sagde du, du havde hørt afsnittet med julien Og vi havde jo lavet det der øh, en, en leg med nogle sædler, hvor man skulle uh, hvad hedder det, uh, der, hvor der både var nogle lytterspørgsmål og nogle spørgsmål, vi selv havde skrevet. Mm -hmm. Og så skulle I uh, ligesom sådan læse det op, og så må de ikke sige, hvad der stod på den der sædl. Og vi har fundet ud af nu, efter tre optagelser, at... Uh, vi, vi, vi er skiftet videre til... Vi feedlede... Det fungerer simpelthen, ekstra, ikke? Vi fik noget meget hård feedback af Spice PN sidste gang. Øh, når øh, vi bare indså det her... Ej, mest bare nikki. Ja, en mest nikki. Nej, kunne rigtig godt lide lege, ja, faktisk. Ja. Så vi, øh, vi har prøvet noget nyt nu. Okay. Vi har noget nyt. Altså spændende. Konceptet er det samme. Du skal stadig svare på ting, som folk har skrevet ind... Men hvad hedder det, nu læser vi det bare op i stedet for. Ja, så, så, så man behøver ikke gætte. Nej. Det er det nej, nej. nej, Men øh, gør, det vil vi jo selvfølgelig lige til igennem. Skal man svare på spørgsmål, eller må man godt melde pas? Mm, Ska, der er jo ikke noget her, du skal. Du tvukker. Vi lukker døren <laughs> dernede, og så er det jo bare... Men du kommer ikke ud, Simon han står <heds> nede foran døren, ja, og du kommer ikke ud, <heds> ja. før du har svaret på de her spørgsmål.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 Men jeg synes, det har gjort rigtig meget for kvinder over for sexindustrien, porno og sådan Det næste. Har du set dokumentaren, Altså? Øh, Playboy-dokumentaren, nej.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 Ja, eller bare sådan, nej, men nogle gange, det kommer an på, hvor jeg er i mine sådan, følelser og mit humør, i hvilke sådan, perioder, jeg er i. Mm. Og jeg kan godt være sådan lidt for hispen i humøret til sådan at sætte sådan noget på uden at så ryge ned i et eller andet sort hul, hvor jeg bare sådan yeah. har lyst til at råbe Simon, fordi han er en anden. <laughs> yeah. altså, nej, det forstår jeg så godt. Ja, men er yeah. altså sådan, og jeg bare sådan, og, og det, der vil jeg ikke ud, fordi Simon er jo ikke et ondt menneske, mm. hver hans køn, eller altså sådan, han kan jo ikke tage ansvar for, hvad andre mænd har gjort. Nej.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 Nej, jeg kan huske også første gang, jeg så mine forældre skændes, der græd jeg også, men så til sidst, der var jeg også lidt. lidt, ved du hvad, this is life, altså, du kan sgu ikke gå og være venner hele tiden. Vi har så, så tydeligt husket, at de står og råberne, når man op af, hvor vi var, så sidder jeg og græder under dynene. No. Så er vi ikke sådan, åh oh, nej, oh, nej. Oh, nej, det går alt galt. Men skal altså... de skilles. <laughs> ja, det okay. ja, jeg tror helt sikkert, det er jo en, en samfundsting, altså både det her, os, det du siger, med man ser det i film og sådan noget, altså, sådan, det er jo det, det vi voksede op med, det er en meget.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 Altså, så jeg skal nævne, og så skal, skal jeg vælge ud for dem selv, eller hvad? Ja, du skal sådan sige tre, du godt vil, eller sådan. Du kan også være, at Lasse kan lave en til dig. Jeg føler, det er nemmere, hvis du siger tre. Du siger tre navne, skal... Lasse. Wow, den hjerne kommer meget meget. Nicolai Koster valgte om at godt være en af dem. Okay, det er sjovt. Det er ikke det sjovt. Okay, jeg sidder og tænker nu. Det kan jo både være piger og drenge. Ja. Det kan være alle. Og Nicolai Koster. Det er jeg er meget sådan spændt på, hvad han skal. Mm -hmm. Jamen, skal vi køre Nu her jeg jo lyst at nu kommer der alle mulige andre sådan Paprikasten op, eller <laughs> Cisse Barbet Knudsen. Jeg men eller... ikke både Cisse Barbet og <laughs> Paprikasten. Nej, nej, nej, men det var, fordi vi Så tænkte tager... film. Øh... Så tager Nikolaj Koster Valdauer og Paprikasten. Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg... bliver... <laughs> Forkærer det, ikke? Okay, okay, okay. det er god. Vi skal have Branko. Kommet. Oh god, Branko, det er blivet sådan, mig. Hvis du Branko, lytter med. Æm... Nej, jeg tror ikke, Branko lytter til den podcast. Okay, jeg tror, at jeg vil... Hvem var det? Hvem var det overhovedet? Branko, Branko Paprikasten og Nicolai Kostavallov. Okay, så tror jeg, at jeg vil... Øh... Ej, jeg vil jo gifte mig med Nicolai Kostavallov. Jeg synes bare, han er så lækkert. Nå, hvis du derfor. lytter med, så skriv en dadosingle. <laughs> <laughs> og... Så tror jeg, at jeg vil... Øh... Kille Paprikastien. Nej, nej, nej, nej. Sorry, Branko, I would shoot you. <laughs> Og så øh, vil jeg... Øh... Nu er jeg faktisk helt ikke med længere. Okay, så, ej, det er, den er faktisk... Og så fuck Paprikastien. Ja. Så lav en one-nighter med Kasten. Ja, det ved jeg simpelthen ikke lige, hvor det kom fra. Du skulle i hvert fald bare ikke have sex med Branko, så.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 Jeg kommer ikke til at sige i en podcast, at jeg skal skyde Branko. Det tror jeg. Det jeg også. Det kan også. Altså, okay, okay, det tror jeg også. Det tror jeg om Det tror jeg også. Det tror Det tror jeg også. Det tror jeg også. Det Okay, Det betyder bare, man Det tror jeg Det tror jeg Det jeg vil, jeg vil, det jeg vil ja. gerne. Øh, giftes med så kan man have ja. en bolle Nicolaj Costa Valdhavn. Ja, det kan jeg godt forstå. Og så, eller måske bolle til Branko. Det ved jeg sgu ikke. Det er sgu også en god historie. Jeg skal have bolse, bra, bra, så, så har sgu været en bolle til Branko. Men også bare, jeg tror, skal have jeg jeg får flere... Det er også en federe historie. Ja, 100%. Jeg tror bare, for, vi virkelig mange haters og altså slå Nikolaj Costa Valdhavn ihjel. Ja, ja men det, det kan man ikke. Jamen, nogle Han er front. folkekære. Of... Ved du hvad, jeg tager ham. Så det bliver bolle af Branko og Papa Kasten. I will marry you. Ja. Yes, Great. det er det, vi gør. Okay. Jeg har den sammen som Sofie, tror jeg. Hvem er at Nikolaj Kostavallov, dit største crush af de danskere? Ja, ja, jeg, jeg, jeg synes virkelig, han er længere. Han er sådan dad-længere, jeg... ikke? Jeg har tanke om, hvordan han ser ud. Hvad mener du med det? Jeg har ikke set Game of Thrones. Jeg kan ikke huske... Har du ikke set Game of Thrones? Hva? Okay, nu er sådan... Hvad mener du med det? Nej, han sagde, at jeg skulle få flink ud. Ham kan ikke slå hjælp. Det går ikke. Hvorfor se ham? Hvorfor se det billede du fanden? Ja. Det her... Jamen, han, ja, han er en flot mand. Han Er en flot mand. han, er flot er han mand, flottere, altså? synes du, end, hvad hedder det, Mas Mikkelsen? Jamen, jeg har aldrig været på Mads Mikkelsen. Det, det er min mor mere, føler Det er min mor virkelig også. Mm. Men man, okay, ja, okay, nu sjælder jeg lige noget med Nicolás Kostvaldavn. Mads Mikkelsen Mads. er I, perfekt hvad hedder det, rejseholdet. Ja, der er han meget cute. Og han er rigtig hot. Han er jo et perfekt menneske, det er Kostvaldavn. Du, du skal altså se Game of Thrones, det synes jeg lidt vildt. det synes jeg måske også... Så før du ser Playboy, så kan du se Game of Thrones. Der er lige 8 sæsoner. Det noget. Noget. Ja. Det, år. det er der lige kommet en ny... Er der ikke... Nå, nej, det er Ringnes Herre. Så så når jeg så er færdig med Game of Thrones, så er det, blevet... så, så er det udløbet. Det der Playboy embederer. Det er rigtigt nok faktisk. Nå, så er der en her, som er... Nævn grunden til, at du sidst græder. Hmm. Hvornår græder jeg sidst? Det er faktisk, jeg græder faktisk ikke så meget.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 Så kan jeg sagtens finde på sådan at græde lidt. Eller noget andet holder en tale. Jeg så Sulu i Gala den anden dag, hvor Heino Hansen, han vandt, og der, fortalte han om at hans kones far lige døde op til hans turné. Så begyndte jeg også at græde. Du græder over Hanne Hansens tale. Nej, jeg var nej, nej, nej, det var jo, ikke. men men det var jo det der skete i talen. Sulu det der. Det skete i talen. det der skete i talen. Det var at konens far gik bort lige op til hans tur. Ja. Men okay. Har du har du ved at være så sige for en også når du har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 Det var da jeg igen øh, hvad hedder det? Ej, hvad er det nu? Den hedder den der med Mysteria Lane. Des Desperate Housewives? Ja, den lå jeg så øh, under lockdown i Hamburg, der er både der i den sko så jeg skal aldrig komme ud på gaden, fordi man ikke kunne komme hverken frem og tilbage i Tyskland. Og øhm, der var en scene, hvor de var alle sammen i et supermarked, hvor der var en, der ville skyde.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 Båret ud, og hvordan elskede party de sådan, hænger om halsen på hinanden. Så fyldmagtigt og også. Jeg sad seriøst, ja. og jeg hulkede. Ja. Men jeg tror også bare, fordi, jeg havde brug. Jeg har nok gået længe og haft den der sådan uh, ja Det er lige op over. Jeg tror, der har været dybere. Jeg er bare nok også lidt ensom. Lad mig sige det så jeg at det her, den fucking sofa.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 så jeg vælger at bare at blokere ham. <laughs> og sådan blokere ham overalt. Og vi har aldrig set hinanden siden, men jeg er stadig så bange for den, der jeg ser ham. Fordi jeg er blevet hende der i vennegruppen nu. Det var hende, der lavede lorten øh, og efterladen. <laughs> jeg er altså ret chok, for jeg tror også, jeg har hørt jeg Det, har det hørt jeg for, jeg er det, jeg siger. Jeg har hørt, jeg har hørt. Jeg, men jeg, tror, jeg, ved, jeg ved det er jo sikkert ikke bare mig, men jeg tror bare, det er sådan en generelt en bare en vandrehistorie, der har er kørt. Er sådan, at det kan ikke være rigtigt, fordi det er sket for mig. Ej, Den der historie, altså har jeg hørt. Ja, også mig. Men altså ikke blevet fortalt som, at det var sket for personen, men hun havde hørt, at det var sket for en. Ej, det er pinligt, hvis det er mig, så faktisk. Ej, hvis jeg er blevet sendt historie Det være, men det, det, ja. Ja. Men, men, men det, det er Men det er også fordi, det der, det tror jeg faktisk, må være stort set alle menneskers værste mange. Der havde jeg de, faktisk jo. lyst til at græde. Det der der havde jeg lidt lyst til at græde. Jeg synes ja. ikke det var sjovt, det der. Men også fordi, var det en, som du egentlig godt kunne lide? Nej, det var jo biden okay. okay. Og det var hyggeligt, og sådan noget. Ja. Der er slet ikke noget, der Han ham. det er jo heller... også bare mere sådan. Altså, så, så er det dig med Lorten. Det er det, altså... jeg mener. Jeg er jo hende med Lorten i, i hans vennegruppe. Og hvis de nogensinde ser mig, så vil det være sådan, ah, det er hende, der har en lort. Men var det i København? Okay. <laughs> ja! <laughs> det er alligevel også lidt, altså sådan, undskyld, så kunne du bare kigge på dem og være sådan en ilm. Altså, ja, de kunne da ja. også lave en lort. Altså, så skulle alt sammen skidt. Ej, men jeg, jeg, jeg er bare glad for, at vi ikke kommer. Jeg tror ikke, vi går i byen de samme steder, det har jeg været sådan virkelig glad for, for jeg kunne bare ikke overskue den der situation og møde personen og være sådan, ja, det var mig. Ja, fordi jeg er da lidt sådan, hvis det var en, du havde samlet op på friheden. Ja. Ja, så, altså, jeg. så er der jo stor sandsynlighed for, for stor, føler, at dem, der kommer på friheden, de kommer på friheden, og de kommer ja. også igen dagen efter. Eller ja, ja. Sådan. Så det er da godt, hvis det er en, du har hentet på rumors. Eller et ja, eller et men eller det var et eller andet lort. lort. Jeg tog ja. mig til, tror jeg. Undskyld. Men, ja. Jeg kan altså godt at, hvis vide, hvad han har tænkt. Ja, jeg ved lorten, ikke. Af det ikke. Lorten, hvad der er blevet af den. Det kan også være, at han er blevet ked, jo, tænker jeg. Fordi, også fordi, <laughs> det tror jeg, måske... Over lorten Aj, eller over, at jeg blokerede ham. Nok begge deler. Ja, men jeg prøver bare at på bordet. Men forestil dig lige, at man har haft sex med en, og hvem ved, om han synes, at du var sødere, end du synes, han var. Og han har været til at komme hjem og sende en SMS, når han har fået fri fra arbejde, eller en diem. Og så lugter der lidt dårligt i lejligheden. man kan ikke forstå, hvad det ja, er, Jeg er ikke, der kunne og... lort. <laughs> Oh. Og, og, og, og så ligger der så, tænker man, ej, har hun en gave, eller hvad, så jeg, jeg sådan, op. Der ligger simpelthen menneskeafføring i en netopose. Vi skriver til dig, undskyld, men hvad der sket? og du er blevet blokeret. Ja, men jeg synes, det var så pigtigt, at oh, noget det noget blokeret ham. Det kan jo føles som altså, en decideret altså, perso personlig angreb. Personligt angreb, ja. For... <laughs> ej, ej, prøv at tænke hvis jeg bare <laughs> føler, at jeg har du... med ham hjem for at lave <laughs> et <end> angreb <laughs> på ham. Jamen, det er jo sådan, netop når du også er blokeret ham, så er det jo lidt sådan, gud, var det så dårligt sex? Måske har jeg, jeg, jeg faktisk givet ham ptsd. Ej, det håber jeg ikke. Ej, det håber, Han har ikke været jeg... sammen med et andet menneske siden den dag. <laughs> nej, men, men lad os bare prøve at vende det om. Det er jo tit også altså sådan, så hvis der var en fyr, der havde gjort det <laughs> okay. der mod mig. Jeg ville være, vil være så forvirret. Det gad jeg faktisk godt at vide. Det, der havde jeg var, du... Nej, jeg var begyndt at <laughs> <fra>. græde. <laughs>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 ved ikke, hvad det er, kan ikke engang kende mennesket ordentligt og stadig blive opsat. Ja, opsat? Nå, besat. Nå, okay, men jeg var, op, jeg, jeg var jeg bare tror, i det, tvivl upset. om det. Nå, no, obses, op, no. ja. Okay. Det er sådan det del, så holder man Ja, jeg tænker, det, jeg tænker det er besat, ikke? Ja. Jo. Mm. Må jeg starte? Ja. Jeg forstår hende godt, men det er den der nysgerrighed og, og spændingen og det nye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 Et eller andet sådan, hvor, at, hvor at, så kan jeg kan godt sådan. Jeg ned, jeg, jeg ikke min venner her i forvejen, men hvis jeg så møder et nyt menneske, så kan jeg godt sådan helt sådan, sådan, sådan søge det menneskeagtigt i en periode. Mm. Men, ja. Jeg synes, det minder lidt om et øh, dilemma, som der også var en, der sendte ind til os, da vi var på smukfest. Kan du huske, det, hvor at det var en pige, der gerne ville være bedre til ikke at blive opsættet med fyre, øh, efter mm. at hun havde haft sex med dem? Det rigtigt er rigtigt, ja.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 hvor jeg kunne mærke, at det blev sådan lidt en obsession for hende, til det usunde på et tidspunkt, hvor hun ikke var sig selv, og vores venskab mega uligevægtigt, fordi hun var nærmest lidt mere som en fan, og det var, men det var mega svært for mig i talesæt, fordi at hvis jeg i talesæt det, så ville det jo også virke som om sådan, ej, du må ikke have de samme sko som mig, og sådan noget. Det mm. var også total åndssvagt, men det var virkelig mange ting, så jeg tror, at man skal, man skal, sådan noget skal man lige være lidt worry, eller sådan worry, hvad hedder det, omkring, tror jeg. Opmærksom på. Ja, opmærksom på. Mm. Det lyder også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 Og hun til mig, at jeg var bare sådan, det løgn, det her, nu, nu kan jeg ikke længere. Og så fortalte jeg bare, som det var, at jeg følte at vores venskab var uligevægtigt, fordi at jeg følte, at hun ikke var sig selv sammen med mig. Jeg følte, at hun var mig sammen med mig. Så det var underligt, og så stoppede det egentlig bare lidt, der er bare lidt væk fra hende. Men hvad sagde hun til det? Altså, hun, hun benægte kædder, det jo fuldstændigt. Hun blev mega ja, ked af at hun benægte det fuldstændigt. Øh...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 Er du okay, Agnes? Mm. Og, og, og det tror jeg da er helt klart, man skal være opmærksom på som anden parten. Men jeg tror også, at man skal, hvis man er den person, der bliver opsat, som også var hende der, upset, nu sidder jeg også og siger det. Ja, det altså, er, at... lyder mærkeligt. Det er fordi, der står opsat. Ja. Altså, altså, hvordan UP. det er jo fordi sådan det, så en så er det parad, ked af det. Ja, eller ked af det. Åh oh, nej. <laughs> <laughs> nej, men. Har du, har du, har du givet os et forkert Nej, op, nej bare opsat.